Попри обурення австріяків, Чайковський таки зайняв своїм військом намічену територію. Але подальша доля війни вирішувалася у лондонських та версальських палацах. Сивий князь Чорторийський, якому колись міністрів закордонних справ Російської імперії так запобігливо заглядали у вічі в Парижі, тепер, витираючи під хустинкою злоба, третю годину чекав своєї черги в приймальні французького міністра закордонних справ Друен де Льюіса. Польська справа для того була на десятому місці. Тим паче не хотілося ненароком образити Відень, бо в разі незалежності Польщі на частку Австрійської імперії могла претендувати Варшава. Я хочу обговорити можливе ваше сприяння у створенні польського корпусу в Туреччині, хоча було князь Чорторийський. Але йому не вдалося навіть сповна викласти думку бо секретар з приймальні перебив мову з вісткою про приїзд англійського посла. То Туреччина хай сама вирішує, який корпус і де її створювати – на Дунаї чи в Азії, поховцем відказав де -Люіс. Як хочете, хай вступають поляки в африканський французький легіон. От такої. Ще було чорторістський, ковтаючи гіркоту, заікнувся про прихильне слово і думку імператора Франції Наполеона Третього, але де не дав договорити. Даремно князь Адам посилається на слова імператора. Якщо імператор казатиме одне, а міністрам інше, не буде в такій державі порядку. І цим завершив аудієнцію. Відголоски тих непростих перемовин доходили до Чайковського, і він, напевне, знав, що не випадає в його великій справі покладатися на когось. Має лише гуртувати наявне вже військо, вчити його, очікуючи слушного моменту, який таки колись випаде. «Всі з нетерпінням дожидаємося часу переходу через пруд», – писатиме своєму другові капітан Єржмановський. Від нашого прибуття я призначений шефом штабу і запевнюю себе, що не зустрічав такого здібного генерала і відповідно місії керівника військового авангарду як Садик Паша. Перебуваючи поряд з ним, я можу добре оцінити заслуги цієї людини, яка насправді відіграватиме велику роль у майбутньому цього краю. Тут кожен з оточення керівництва любить і шанує Садика, зовсім легко якось прив'язується до нього». Тим часом військо таки готувалося форсувати пруд. Іти по свободу для люду й землі української проводилося навчання, розучувалася нові строєві пісні, і одна з них, складена кимось із простих козаків, присвятою своєму командирові отаману, пережилась надовго. Гей, Михалку Гальчинецький, а наш рідний отаман. Ти тепер паша турецький, швидше скинь на свій тюрбан. Дуже чоловічі голоси, підкарбований крок, знімали пісню увись, розлягалася вона околицями і негадано зажила власним життям. Форсувала пруд раніше війська, котилася, перекочувалася від села до села і вже згодом запишуть її дослідники народної пісенної творчості аж на Волині. Як стихла штовханина по вибухові ядра в госпітальному флігелі, то врешті зміг спокійно Максим розібратися, де він і що з ним. Насамперед він такий ще непокійник і дещо передчасно втішався райськими переспівами, бо по цей бік підвіконня далеко не райські звуки лунали і не райські пахощі дух чув лише стогін і зойки. То земне пекло, справжнісіньке пекло з густим смородом гнійних ран, намитого тіла і нечистот. Та не це йому, зрештою, найбільш дрепануло душ. Він же щомоці останнім зусиллям своєю бідою, хворістю смертною з ворогом хотів поділитися. А тут, як почув, цього добра свого не бракує. До холерного спалаху ще й чума на доважку. Щоправда, тепліло десь у грудях від іншої думки. Він живий, ще попереду все, мало того, видається, одужує, наче йшов по канату над прірвою, вже хитнувся було в один бік і відразу в другий, в чорну і зманливу беззодню, видавалося політ неминучий, та якось руками, обачно, змахнув і в хвилю останню тіло саме відшукало ту точку єдину рівноваги, тож марне з надією прірва йому всміхалася. І якщо то не самообман, не та соломинка, за яку востаннє чіпляються, то міську чоловіча як вибратися з немочі, а там чого доброго назад до козацького полку. Тільки сподіватися на цих замуляних життям і стражданнями шпитальних лікарів йому ніяк не випадає. Вкотре пригадати мусить давно батьківську науку, рецепти небіщиці бабці Горпини, аби лиш трішки звестися на ноги. Він не здужує, та й не знає, де шукати у цих краях потрібні трави. Але на строкатих тутешніх базарах молоко пташі не можна знайти, тільки сторгуйся. На одинці з думками тепер був Максим дні і ночі. Перегортав ті думки про власне життя, як при заботу давно колись читану книгу, в якій дещо вже стерлося чи напівстерлося, зблякло та вицвіло, але були й давні картинки.